Basme în limba română Prințul Milan A fost odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, trăia un rege cu o barbă atât de lungă, încât îi ajungea până la picioare. Era măresul rege ca Hota, iar regatul său se întindea pe 5 râuri și trei păduri. Regele dorea să meargă peste tot în regatul său, ca să vadă dacă totul e bine. Prin urmare, timp de un an, a vizitat cele mai îndepărtate colțuri ale regatului și, când a văzut că totul e bine, a început călătoria spre casă. Într-o zi foarte călduroasă... Soarele arde totul azi? Dacă vom călători la amiază, nu vom ajunge departe, așa că haideți să stăm aici vreo două ore până se va mai recori, apoi ne vom relua călătoria... Dintr-o dată, regelui lui s-a făcut atât de sete, încât credea că va muri dacă nu va bea ceva. Așa că s-a urcat pe calul său ca să caute un râu sau un lac. A căutat peste tot și a ajuns la un lac cu apa albastră și curată ca lacrima. Regelui îi era atât de sete, încât s-a întins pe jos pe balul apei și a început să bea apă ca o pisică. După ce s-a săturat, regele a vrut să se ridice, dar ceva îl ținea bine de barbă. A văzut o față mare și verde care îl privea de sub apă. Dăm drumul, altfel vei plăti scump. Amenințările tale nu mă sperie, căci lumea mea e aici, sub apă. Dar îți dau drumul cu o condiție. Care anume... Trebuie să-mi dai cel mai prețios lucru din palat, deși nu știi că există! Bine, promit! În acel moment, monstrul i-a dat drumul bărbii regelui. Regele a ajuns într-un final la palat și a fost întâmpinat cu mare alai și bucurie. Regina lui îl aștepta la porțile palatului. Ah, dragul meu, uite ce ne-au adus îngerii în timp ce ai fost plecat! Fiul nostru, prințul acestui regat. Trebuie să-mi dai cel mai prețios lucru din palat. Deși nu știi că există. Hmm, deci la asta se referea monstrul. Îmi vrea fiul. Ce, dragule, nu te bucur că-l vezi pe fiul nostru. Oh, draga mea, sunt foarte fericit. Atât de fericit încât nu știu ce să zic. Fiul meu, prințul regatului! Regele n-a putut dormi nopți întregi, de frică că monstrul îl va lua pe iubitul său fiu. S-a asigurat că fiul său e bine păzit continuu. Însă timpul a trecut, iar prințul a crescut și a ajuns un tânăr curajos și deștept, interesat de multe arte și arme, iar regele a uitat de frica de monstru. Însă într-o zi... În timp ce prințul era în pădure, s-a despărțit de tovare și săi și a început să exploreze pădurea, când, dintr-o dată... Ah, prințul Milan, fiul mărețului rege din Casiota. Vă cunosc, domnule? Tu nu, dar tată tău spune că m-ai întâlnit și că încă aștept să-și țină promisiunea! Ne vom întâlni iarăși în curând, fiule, la revedere! Prințul i-a povestit regelui despre ciudatul vizitator, iar regele n-a avut de ales decât să-i zică familiei sale ce promisiune i-a făcut monstrului cu ani în urmă, fără să știe că monstrul dorea pe fiul său. Când a auzit povestea? Tată, promisiunile trebuie îndeplinite. Mă voi duce eu însumi la monstrul verde. Fiule! Cinelea n-a fost corectă? Asta e plata pentru câteva înghițituri de apă? Mamă, orice ar fi, trebuie să ne ținem de promisiuni. Lucrurile nu-s niciodată atât de rele pe cât par. Sigur, voi găsi o cale să mă întorc. Acum lăsați-mă să plec. Regele și regina știau că prințul avea dreptate, așa că, fără tragere de inimă, l-au trimis în pădure la lacul monstrului verde. Când prințul a ajuns la lac, a văzut zece rățuște care înotau acolo și 10 rânduri de haine pe bal Prințul s-a ascuns după un copac Una câte una, rățuștele au ieșit și s-au îmbrăcat Dintr-o dată, s-au schimbat niște domnițe frumoase și au plecat Doar ultima domniță a rămas în urmă Cine este acel care simt că s-a ascuns după copac? Îmi pare rău, domniță când v-am văzut în apă, n-am știut ce să fac. Ce cauți aici, prințule Milan? dacă îmi ști numele, sigur știi promisiunea pe care tatăl meu i-a făcut-o conducătorului acestui lac cu mult timp în urmă. Eu sunt fica acestui conducător. Sunt prințesa Haisindia, cea mai mică fica a sa. Ei bine, cred că a fost un preț cam mare pentru câteva înghițituri de apă. Însă, hai cu mine, te voi duce la tatăl meu Prințesa Sintia a bătut de trei ori în pământ și prințul și prințesa au ajuns într-un palat magnific în fața monstrului Verde Aha! Ai venit în sfârșit, prințule Milan! Da, înălțimea ta, am venit să îndeplinesc promisiunea pe care ți-a făcut-o tatăl meu acum mult timp În sfârșit! Ei bine, în seara asta te poți odihni! Dar mâine trebuie să-mi construiești un palat din aur cu o mie de camere și o grădină cu o mie de flori. Altfel, capul îți va sta unde -ți stau picioarele. Ha, ha, ha, ha. De ce să așteptăm până mâine înălțimea ta? Aceasta e o treabă imposibilă pentru mine. Nu știu cum să construiesc un castel normal, mai ales unul din aur. Ai toată ziua de mâine la dispoziție. Găsește o modalitate! Prințul stătea în camera sa, gândindu-se ce să facă. Această ispravă poate fi făcută doar cu ajutorul magiei. Sau... Da, ai nevoie de magie pentru a construi castelul. Dormi, prințule. Eu voi face palatul cât ai clipi, folosindu-mă de magie. Nu, prințesă. Asta ar însemna să trișez Provocarea mi-a fost dată mie și trebuie să o duc la capăt fără să trișez Dar tata te-a cerut de la tatăl tău pentru câteva guri de apă N-a fost corect Însă în toți anii aceștia tatăl tău nu mi-a făcut nimic Și chiar dacă tatăl tău a fost corect sau nu, nu voi trișa Dacă vrei să mă ajuți, îmi poți face o favoare Orice îmi vei cere Așa că prințul i-a cerut ceva prințesei, iar de dimineață s-a dus încrezător la monstru. Deci, ai pregătit palatul? Da, înălțimea ta! Uite-l! Ce? Mi-ai cerut să-ți fac un palat din aur, cu o mie de camere și o mie de flori. Ei bine, ia și numără florile și camerele de aici! Nu ai zis că vrei să-l construiesc pe pământ Așa că l-am construit pe pânză Asta-i tot ha, ha, ha, ha, ha, ha. O mișcare isteață, Prințule Milan Recunosc, ai dreptate Ei bine, trebuie să-mi faci un lucru Apoi te voi lăsa să pleci la tatăl tău Voi face tot ce pot, Sire Uite, un diamant E în mâna mea dacă mi-l poți fura până dimineață, ești liber! Altfel, capul îți va sta unde stau picioarele! <laughs> în noaptea aceea, prințul Milan s-a gândit iarăși cum să ia diamantul din mâna monstrului. Iarăși a auzit o bătaie în geam. În seara asta, sigur vei avea nevoie de magie. Pentru a-ți face treaba, lasă-mă! și voi aduce diamantul chiar acum Nu, prințesă! Asta ar însemna să trișez! Mulțumesc pentru ajutor! Dar nu e corect ce-și cere tata! Nu e drept! Așa o fi! Dar nu voi trișa! Însă, dacă vrei, mă poți ajuta! Îmi aduci ceva? Orice îmi vei cere de dimineață Prințul s-a dus la curtea monstrui, înfricoșat și sigur de moarte. Privește, Prințule Milan! Diamantul e încă la mine! Nu ai reușit să duci la capăt provocarea! Ai dreptate! Accept înfrângerea! În acest caz, trebuie să-ți tai capul! Ești pregătit? Da, înălțimea ta! Înainte să-mi tai capul, îmi poți îndeplini o dorință! Sper că ești de acord că am jucat corect, nu? În regulă, îți voi îndeplini o dorință. Pot să-mi ceri orice, dar nu un diamant. <laughs> <laughs> Îmi doresc să-mi tai capul, însă de aici, și nu de aici, fiindcă această jucărie arată ca mine. Gâtul și capul sunt tot ale mele. Și ai zis doar că trebuie să-mi tai capul. Nai zis că trebuie să mor niciodată Ca să vezi, o mișcare isteață, prințule Milan Foarte bine, nu te-ai ținut de promisiune, acum mă voi ține și eu Poți pleca acasă spune tatălui tău că are un fiu bun, care e înțelept și deștept Și care n-a căzut pradă tentației Tentației? Tata? Mi-a cerut să-și ceri să, cer să trișezi, ca să vadă dacă vei ceda. Dar n-ai făcut-o! Ai rămas calm și încrezător și ai câștigat pe drept! Pentru asta, meriți să trăiești și să-ți conduci regatul! <laughs> Înălțimea ta! Să înțeleg că acum suntem prieteni? Prieteni! Spune-i tatălui tău că nu mai are de ce să se teamă de mine și că de acum vom fi prieteni pe veci! Și, dacă sunteți de acord, aș dori ca fica mea să se căsătorească cu tine. Ai fi un soț bun! <coughs> Scuză-mă! Am zis ceva ce nu trebuia? Hmm? Nu, nu! Vrem să ne căsătorim! Și, <laughs> prin urmare, prințul s-a întors în regatul său, cei doi inamici au devenit prieteni... Și prințul și Haisintia au trăit fericiți până la adăși bătrâneți.